Capitolul 47 Se scurseră câteva săptămâni în care nu a apărut nicio schimbare. Așteptam ca un să ne dea de știre, dar degeaba. Poate că m-aș fi îndoit de el dacă nu l-aș fi cunoscut și în afara lui Little Britain și dacă nu m-aș fi bucurat niciodată de privilegiul de a mă simți ca acasă, la el în castel. Treburile mele lumește începuseră să capete o înfățișare cam sumbră și eram hărțuit de mai mulți creditori. Începusem să simt ce înseamnă... Lipsa de bani, mă refer la bani pe șin, Și să o scot la capăt, vânzând câteva bijuterii pe care le mai aveam Hotărâsem definitiv că acum ar fi o înșelătorie cumplită Să profit de alți bani de la binefăcătorul meu Când gândurile și planurile mele erau atât de nesigure De aceea i-am trimis prin Herbert portofelul neatins Spre a nepersonal personal în păstrare Gestul mi-a dat un fel de satisfacție N-aș putea spune dacă era adevărată sau nu de a nu fi profitat de mărinimia lui de când mi se dezvăluise. Pe măsură ce se scurgeau zilele, începusem să cred din ce în ce mai mult că Estela se măritase. De teamă să nu am dovada certă, cu toate că eram aproape convins, evitam să citesc ziarele și îl implorasem pe Herbert, căruia-i mult ultima întâlnire cu Estela, să nu mai pomenească niciodată de ea. Nu pot să-mi explic de ce mă agățasem de această ultimă zdreanță din pelerina speranței, ruptă și fluturând în vânt. Dar oare de ce și tu, care citește aceste rânduri, ai căzut la rândul tău pradă unor inconsecvențe asemănătoare, anul trecut, luna trecută sau săptămâna trecută? Duceam o viață nefericită și neliniștea cea mai mare care le domina pe toate celelalte ca un pisc înălțat deasupra unui lanț de munți nu pierea niciodată din fața ochilor mei și totuși nu se-i vise nimic care să-mi stârnească sfaima n-aveam decât să sar din pat cu inima strânsă de groază mereu reînnoită ca a fost prins n-aveam decât să stau seara cu urechea la pândă ca să aud pașii lui Herbert întorcându-se acasă temându-mă ca nu cumva să fie mai grăbiți ca de obicei împinși de vești proaste în ciuda tuturor acestora și a multor altora de aceeași natură, viața își vedea de drumul ei. Condamnat la inactivitate și la o stare de continuă agitație și nesiguranță, văsleam de zor și mi impuneam să aștept, să aștept, să aștept. Uneori când fluxul urca mai vijelios, nu mai puteam trece prin bulboanele învârtejite de la Old London Bridge și atunci îmi legam barca de unul din debarcaderele de lângă vamă, urmând să-mi fie adusă mai târziu la cheul din temple. Nu mă deranja pentru că astfel oamenii de acolo se obișnuiau cu mine și cu barca mea. Din una din ocaziile de acest gen s-au născut două întâlniri despre care vreau să vă vorbesc. În amurgul unei după dupamieze, spre sfârșitul lui februarie, am tras barca la mal. Vuslisem până aproape de Greenwich, dus de reflux, și mă întorsesem odată cu fluxul. Fusese o zi frumoasă și însorită, dar odată cu apusul soarelui se lăsase ceața și am fost nevoit să în înapoi printre vase cu foarte multă precauție. La dus, ca și l-a întors, semnalul din fereastră mai arătase că totul era în regulă. Deoarece seara era rece și mi se făcuse frig, m-am gândit să mă întremez imediat cu o mâncare caldă. Cum acasă la temple mă așteptau ceasuri lungi de tristețe și singurătate, m-am gândit că după aceea să mă duc la teatru. Teatrul unde domnul Wobsel, dobândise triumful său foarte îndoielnic, se afla în apropiere de cheiul acela. Astăzi nu se mai află nicăieri. Și m-am hotărât să mă duc acolo. Mi-am dat seama că domnul Wobsel nu izbutise să reînvie teatrul, ci mai curând îi împărtășise declinul. Lumea auzise despre el vești cam sumbre din afișele de teatru în care era prezentat în rolul unui negru credincios, atașat de o fetiță de neam nobil și de o maimuță. Iar Herbert îl văzuse în rolul unui tătar invadator cu înclinații comice care avea o față roșie ca o carămidă și o pălărie oribilă, plină de clopoței. Am luat masa la ceea ce Herbert și cu mine numeam un birt geografic, fiindcă se vedeau acolo hărți ale lumii desenate de berea răsturnată din pahare pe fiecare colț al fețelor de masă și hărți de sos pe toate cuțitele. De fapt, și în zilele noastre e greu să găsești un singur birt în tot ținutul primarului din Londra, care să nu fie geografic. Am stat acolo irosindu un timpul, moțăind asupra firimiturilor de pâine, holbându-mă la lampa cu gaz și nădușind în aburul fierbinte de mâncare, până a săsii timpul să mă urnesc din loc și să mă duc la teatru. La teatru am admirat un marinar, șef de echipaj din serviciul majestății sale, un om foarte cum se cade, deși ar fi fost de dorit ca în anumite locuri să nu aibă pantaloni atât de strâmți și în altele să nu fie atât de largi. Omul trăgea pălăria pe ochi oricărui individ mai scund care trecea prin scenă, deși altfel era un om foarte mărinimos și viteaz și nici nu vroia să audă de plata impozitelor, cu toate că era patriot. Aveam buzunar o pungă cu un teag de bani ca o budincă învelită într-o cârpă și pe temeiul acestei averi se însurase cu mare zarvă și cânte cu o actriță tânără îmbrăcată într-o rochie făcută din draperii. Toată populația din Portsmouth, nouă oameni după ultimul recensământ, a ieșit pe plajă, fiecare frecându-și mâinile, strângându-le pe ale celorlalți și cântând umple paharul umple -l. Totuși un oarecare individ, cam oacheș la mutră, care n-a vrut să umple paharul și nici să facă nimic din ceea ce îi se propunea și a cărui inimă fusese declarată pe șleau de către marinari, ca fiindu-i la fel de neagră ca și chipul, propuse altor doi indivizi să-i pună pe toți în încurcătură. Planul a fost îndeplinit întocmai, căci în tocmai, că și divizii ăștia se bucurau de mare trecere politică, așa încât a fost nevoie de o seară întreagă ca totul să fie pus la loc cu ajutorul unui băcan bondoc și cinstit, cu pălăria albă, jambiere negre și nasul roșu, care se ascunsese într-o pendulă cu un grătar de făcut fripturi în mână. De acolo trăgea cu urechea la ce se vorbea, pe urmă ieșea și pognea cu grătarul pe la spate pe toți cei cărora nu putea să le închidă gura altfel. Toate acestea au premers scena în care și-a făcut apariția domnul Wopsle, despre care nimeni nu auzise -ă până atunci. Purta decorația Ordinul Jartierei ca un plenipotențiar de la amiralitate, cu puteri foarte mari. Anunță că indivizii urmau să fie trimiși de grabă la închisoare, iar șefului de echipaj îi oferea steagul național ca o recunoaștere a serviciilor pe care le adusese țării. Șeful de echipaj, lipsit pentru prima oară de echipajul său, își sterse respectuos ochii cu drapelul și apoi, prinzând curaj, îi se adresă domnului Wopsel cu înălțimea voastră și îi ceru voie să-l ia de aripioară. Domnul Wopsel, oferindu-i aripioara demn și cu multă grație, fu imediat împins într-un colț plin de praf, în timp ce ceilalți începură să execute un dans marinăresc. Și din colțul acela, urmărind publicul cu o privire nemulțumită, domnul Opsăl dădu cu ochii de mine. Al doilea număr din program era o pantomimă strașnică de Crăciun, plină de haz. Din păcate, cu mare strângere de inimă, mi s-a părut că zăresc în prima scenă pe domnul Opsăl, ale cărui picioare îmbrăcate în niște ciorabi groși de lână roșie ieșeau de sub pelerina lucitoare. Se îndelednicea cu o fabricare într-o mină și dădea dovadă de foarte multă lașitate față de stăpânul lui, un uriaș care se întorcea cu glas răgușit la masă. Încurând însă apărut într-o ipostază mai demnă, căci duhul iubirii tinere, aflat la mare Nanghe din pricina brutalității paterne a unui fermier ignorant, care, împotrivindu-se alegerii făcute de fica sa, se ascunsese într-un sac de făină și se aruncase de la etajul întâi cu bunăștiință în capul alesului inimii fetei, chema în ajutor un man foarte priceput. Acest magician, care venit destul de nesigur, de la antipozi, după o călătorie pare se cam zbuciumată, se dovedia a fi domnul Wopse, cu o pălărie înaltă pe cap, și ținând la subsoară o carte de magie într-un singur volum. Cum îndatorirea. Pe pământa acestui magician era mai ales să lase lumea să-i vorbească, să-i cânte, să-l împungă, să-i danseze și să-i fluture prin față tot felul de făclii de toate culorile, domnul Ops să-l avea la dispoziție o grămadă de timp și am observat, spre mirarea mea, că dedicase tot acest timp holbatului la mine, ca și cum era cuprins de bui am sezizat ceva deosebit în privirea tot mai scrutătoare a domnului Wopsel. Mintea îi părea frământată și zăpăcită de tot felul de gânduri, încât nu mai înțelegeam nimic. M-am gândit mult timp și după aceea, când domnul Wopsel dispăruse în nori, într-o cutie de forma pendulei și tot n-am priceput nimic. Tot mă mai gândeam la acest lucru și când am ieșit din teatru o oră mai târziu și l-am găsit pe domnul Wopsel așteptându-mă lângă ușă. Ce mai faci, am spus eu, strângându-i mâna în timp ce coboram strada împreună. Am văzut că m-ai observat. Dacă v-am observat, domnule Pip, răspunse el, bineînțeles că v-am observat. Dar cine mai era cu dumneata? Cine mai era? Tare ciudat, făcu domnul Opsăl, recăpătând aceeași privire rătăcită. Și totuși aș fi putut să jur. Începeam să mă neliniștesc, așa că l-am rugat să mă lămurească. Nu cred că l-aș fi observat dacă nu era... Să te zăresc pe dumneata, spuse domnul Opsăl, la fel de năucit ca și până acum. Nu sunt sigur, dar parcă totuși aș înclina să cred că l-aș fi observat. M-am uitat în jurul meu involuntar, așa cum mă obișnuisem mor de câte ori mă întorceam acasă, pentru că vorbele acelea misterioase îmi trimiseseră un fior pe șira spinării. A, dar nu poate fi pe aici, spuse domnul Opsăl, doar a ieșit din sală înainte de a fi plecat eu din scenă, l-am văzut plecând. Aveam motivele mele să fiu bănuitor și am început să-l bănuiesc și pe bietul actoraș. Presimțeam că vrea să-mi întind o cursă ca să-mi smulgă o mărturisire, de aceea l-am privit atent în timp ce pășeam alături fără să spun nimic. Mi-a trecut prin minte gândul caragios că probabil sunteți împreună, domnule Pip, până când mi-am dat seama că nu știai că stă în spatele dumitale, ca o stafie. Fiorul rece de mai înainte mă cuprinse din nou, însă eram hotărât să nu vorbesc încă, pentru că mi se părea că domnul Ops să l-are de gând să mă facă să leg vorbele lui de numele lui Provis. Bineînțeles că eram absolut convins că Provis nu fusese la teatru. Aș spune că te cam miră vorbele mele, domnule Pip. Văd că așa e, dar e tare ciudat. Nici nu o să-ți vină să crezi ce am să-ți spun. De fapt, nici eu n-aș fi crezut dacă nu mi-ai fi spus-o dumneata." Chiar așa a făcut eu. Dar chiar așa, domnule Pip, ți minte odată de mult, când erai copil, era ziua de Crăciun și am mâncat la familia Gargerii, și pe urma au intrat câțiva soldați pe ușă ca să le repare Joe niște cătușe? Mi-amintesc foarte bine. Și îți amintești că soldații urmăreau doi ognași și că ne-am dus și noi cu ei? Îți amintești că Gargerii te-a luat în cârcă și eu eram în frunte, iar voi abia vă după mine? Mi-amintesc totul foarte bine. Chiar mai bine decât și închipuia în chipuian, afară de ultima parte. Și ți-amintești că i-am găsit pe amândoi într-un șanț că se necaseră și că unul din ei era lovit rău, scâlcit în bătaie de celălalt? Văd totul în fața ochilor. Ții minte că soldații au aprins torțele și i-au pus pe ognași în mijloc și noi i-am condus până au ajuns la mal, iar torțele își aruncau lumina pe chipurile lor?" Insist asupra acestui lucru, torțele și-aruncau lumina pe chipurile lor, iar în jurul nostru era beznă totală." Da, am răspuns eu, mi-amintesc totul." Atunci află domnule Pip că unul dintre cei doi prizonieri a stat în spatele dumitale astă seară, l-am zărit peste umărul dumitale. ține firea?" mi-am spus eu, apoi l-am întrebat. Și pe care din cei doi ți se pare că l-ai recunoscut?" Pe cel care a fost stâlcit în bătaie," mi-a răspuns el fără să șovăie." Și pot să jur că l-am văzut. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât sunt mai sigur. E chiar foarte ciudat, am spus eu, prefăcându-mă că nu dau mare importanță vorbelor. Într-adevăr, e foarte ciudat. Nu sunt în stare să mai și exagerez neliniște îngrozitoare în care m-a aruncat această convorbire și nici spaima care m-a cuprins la gândul că Compeyson se aflase în spatele meu ca o stafie. Cred că numai câteva clipe puse cap la cap, nu mă gândisem la el de când începusem să-l ascund pe provis. Și tocmai în acele clipe fusese cel mai aproape de mine. După ce luasem atâtea măsuri de precauție, stăteam liniștit fără să-mi dau seama că mă lăsasem descoperit, parcă aș fi încuiat sute de uși ca să nu-l las pe omul ăsta să intre. Și până la urmă am aflat că, de fapt, era chiar lângă mine. Nu mă îndoiam că fusese la teatru, fiindcă și eu fuseseam acolo și oricât de neîntemeiat ar fi primejdia care ne paște. Primejdia e întotdeauna aproape și în acțiune. l am întrebat pe domnul Wopsel dacă știa când intrase omul în sală. n să-mi răspundă. Nu știa decât că mă văzuse și în spatele meu l văzuse pe individ. Abia după ce îl privise, câtva timpul recunoscuse, însă făcuse legătura cu mine de la început, știind că omul era cumva legat de viața mea din vremea când locuiam la țară. Cum eram îmbrăcat? Prosper, dar fără nimic țipător, parcă negru. Avea fața desfigurată? Nu, nu credea și eu eram de aceeași părere, căci, deși fusesem mângândurat și nu mă uitasem cu atenție la oamenii din spatele meu, totuși, cred că un obraz desfigurat mi-ar fi atras atenția. După ce domnul Ob să îmi împărtăși ce știa sau tot ce am reușit să scot de la el și după ce i-am făcut cinste cu o băutură răcoritoare binevenită după încercările din acea seară, ne-am despărțit. Am ajuns la temple cam între orele 12 și 1 și porțiile erau închise. Nu era nimeni acolo când am intrat pe poartă și nici când am intrat în casă. Herbert se întorsese și am stat de vorbă foarte serios în fața focului. Nu ne rămânea însă nimic de făcut decât să-l înștiințăm pe Wemick despre ceea ce descoperisem în noaptea aceea și să-i amintim că așteptam semnalul lui. Mi se părea că aș fi putut stârni niște semne de întrebare dacă îl vizitam la castel, așa că am preferat să-i dau de știre în scris. I-am scris o scrisoare înainte de a mă culca și pe urma am ieșit din casă ca să o pun la cutie. Nici de data asta n-am văzut pe nimeni. Căzusem de acord cu Herbert că nu puteam face nimic altceva decât să fim foarte prevăzători și, într-adevăr, am fost foarte prevăzători, chiar mai prevăzători decât înainte, dacă lucrul acesta era cu putință, iar în ceea ce mă privește, nu m-am mai apropiat de Chinks Basin decât atunci când treceam cu barca pe acolo și atunci mi-aruncam ochii spre Millpond Bank, ca din întâmplare.